Cine aminuiește, oameni rugăm pentru prea fericitul Părintele nostru, Daniel. Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cezarei Capadociei, și patriarchul Bisericii Ortodoxe Românei, pentru sănătatea și mentuirea sa. că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pe pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. și noștri preoți români, ierodiacon, diacon, diacon și monași și pentru toți într-unristos frăția noștră Pentru fericiții și de apurure apomeniții, Chtitorii acestui sfânt locaș, Și pentru toți cei mai înainte adormiți, Părinți și fraței noștri, Drept măritori creștini, Care odihnesc aici și pretutindeni La viața, pacea, sănătatea, mântuirea, încetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, Robilor unui Dumnezeu, slujitori, închinători, ptitori și binefăcători ai sunt într-o cașului Căitorii binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se o cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și faamine suntă și într toți tot de biserica aceasta, pentru cei ce ostenești, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte și așteaptă de la tine. Mare și bogată milă! Și fiul, Și sfântul, lui acum și purura, și în vecii ve Cine ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu farul tău. Să înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Du Acum și pururea și în vecii vecilor. Ceea ce și cu ta și 雨雨 uh, the <coughs> Nu care pe o vârfuri, nu mai începe pe care deviate, pentru ei să te cântare aduce parte sa de și pornea, și vecii, vecii a acum și porrea și în vechi, vecii ar fierea voastră Domnul Dumnezeu într-un părăția sa tatul sârb al Colomeoar, episcopul Constantinopol, ispătriarul Komenic, pe preferiții tici patriarțele Odoral Alexandrei, Ignat al Antiohei, Teofil al Erosalimului, Kiril al Erosiei, din Evarl Serbiai, n-al preferiții tici Kiril, de Varna și Veliko Preslavsk, și doctor de patriarh al biserici ortodoxe bulgare, Ili al Georgei. Piatristă Tători Sfintelor Biserici ortocefale surori, Pisostom al Ciprului, Ronim al Eladei, Sava al Polonei, Anastasia al Albaniei, Cristofor al Cehii și Slovacii, pe preasfințitul episcopic arpatriarhal Ciprian Câmpinianu, împreună slujitori cu noi și pe toți erarhii membrei ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. O, e bine credinciosul popor român de pe pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașe și satelor și armata cea de Hristos subitoare să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăcirea ta. Pe prea fericitul Părintele nostru, Daniele, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțitorul tronului cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri arhiereii preoții eromachii erodiaconii, diaconi, monași și monahi și, monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahale să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție părăția pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o sa. Amen. De părinții slujitori, cântăreții, închinătorii, ostenitorii, ce bine, făcători acei Sfânt locaș să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părestie sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhiria voastră să-o pomeneat, Domnul Dumnezeu, într un împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecilor. O Pe adormeți într-o fericire, patriarcha românii, miron codim. Iustiniani, Iustin te și Teoptis pe toți mitropoliții românești cu toneamul lor ce l-a dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția ta. <fie> De fericiți și pur reapomeniți ctitori aceste sfinte catedrale, Constantin, Șerban, Basarab, Voivod, Mihnea al treilea voievod, Radu Leon voievod, Cu toneamul lor, ce l-a dormit, Pe al sfitori și şi binefăcători, Să-i pomenească Domnul Medeu Într-împărăţia ta. Eroiul ăsta şi luptător român din toate timpurile, din toate locurile cerfiți pe câmpurile de luptă În lagre și închisori, pentru apărarea patriei și credinței ortodoxe strămoșești, Pentru reîntregirea neamului românesc, Pentru libertatea și demnitatea poporului român, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție a ta. Pe cei adormiți din neamurile noastre strămoși, moș, părinți, surori, Și pe toți și din torul ne cu noi, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu, pentru împărăția sa și pe voi, și pe toți, drept maritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa totdeauna, acum și purul era, și vecii vecilor. O -i. O -i. O -i. and ask his own words. No. cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa Domnului să ne rugăm. să <fie> <fie> <fie> <fie> <fie> pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia Domnului să ne ruga. pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, Sfânta în pace și fără de păcat de la Domnul să cer. În sufletelor și a trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Livă și epară de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Și de folos sufletelor noastre, și face lumii de la Domnul să cere. Vieții în pace, și în dupăpința o să de la Domnul să cere. Spre și creștinezi, vieții noastre fără durere ne în pace și răspuns, bă, la fricoșătoare, de necata lui Hristos, să cere. Săpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioarea Maria Dosfin. Hristos dumnezeu să o sau odin, cuiva. i-a născut fiul ța, cu care ești bine cu împreună cu și bunul de viață, făcătorul tău, Domn, acum și puruream și vechi, vechi vecilor. Să luăm am aminte Cred într-unul Dumnezeu Tatăl la toții dorul Păcătorul cerului și al pământului Al tuturor celor văzute și nevăzute Și într-unul Iisus Hristos Fiului Dumnezeu Unul născut Care din Tatăl s-a născut Mai înainte de toți din Lumină Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu-a făcut, cel de o ființă Tată, Tatăl, prin care ploate s-au făcut, care pentru noi oamenii și, și pentru noastră rântuire, a noastră să s-a și s-a la Dumnezeu Sfânt și din banii la și s-a și s-a răstignit pentru noi văzirele voți, s-a găboat și-a treia zi, tot sigur, și s-a învățat la cer și-a învățat și-a învățat cu stafă, să răjece și moții, a nu are sfârșit. și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcător, care de cu ce așa împreună cu Tatăl și cu Fiul, este și care într-o să-și folosească și apucarea ascunsegă. Vă să despre, drag, viața, drag, cu să să stăm bine, să stăm cu frica, să luăm aminte, sunt el pace o aduce. Dumnezeu Tatăl, și și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți, cu avem cu se frânge pentru voi pe păcatelor. Veți dintr-o acesta Acesta este sângele meu al celei noi care e pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. la țară la de Dintr-o ale tale Ție ți-aducem De toate și pentru Să-ți și, de singe, de scăpire, mă, și cu să la tine pe Duhul tău ce peste noi și peste aceste daruri ce se la ei. Pe și fa, că Păinia aceasta, trup al Hristosului tău. Pe de de matriar, Iar ceea ce este împotriva acesta, ce sânge al Hristosului tău. Pe de de matriar, prefăcându le cu Duhul tău ce sfânt. Binecâta, binecâta, binecâta, binecâta, binecâta, binecâta, binecâta, binecâta, bine Să fie ce să vă împărtășesc pe tezirea Sufletului, spre etare, pe cacul, cu Sfântul Dotorolog, spre Celor. Întâlnire, ce cuvântă a Lui nu știu ce cuvântă, să în această concepție, să este sugeri pentru că și într-o moși părinți, care și care ce le pentru care s să se și într-o Mai ales pentru prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăbita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. de sa să Bartolomeu episcopul Constantinopolis, și patriarhi cumenic și pe toți patriarhi biserici ortodoxe surori, pentru et episcopatul ortodox pe călădurește sfinților tare biserici în pace întrechi și sfinetos Îndelungat în zile trebuie să vă cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, pe preafericitul Părintele nostru, Daniele, Patriantul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfinților Tale Bisericii În pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile. Drete învăște de cuvântul adevărului Tău. Pomelește, Doamne, și de prea Sfințitul, Părințele nostru, Ciprian, câmpineamul, Epict, copilitar, patriarhal, pe care îl dărește Sfințelor tale, biserici, În face între fi-n îndelungat în zile drept înhas în cuvântul adevărului că M-a și a cântat mai de mare cuvinte numele tău. Am dat-o pe fiului și al Sfântului Duc, acum și în și în veci vecilor. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi cu toți. S-au și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Dai viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce l-a primit pe Dânsele Sfântul cel mai prețuit de și duhovnicescul s-au jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească Să ne trimita nouă o Dumnezeiescul hale și darul Sfântului dos să ne rugăm. miloiești! Ne rugați să fim izbăviți noi de tunecaz în unia, primești ea și nevoia, Apără mântuiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domnule, miluiește, ziua sunt în pace și fără de păcat, de la Domnul să celești. Do supretelor și aupărilor noastre de la domdul să cer și e dole de păcatele și de greșelile noastre de la domnolă să cerre Ce și de fo supretelor noastre și pace lumii de la domdulle sa cerră vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să și de la Domnul să cerem. și creștinez vieții noastre fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun, la în fricoșetoarea judecată lui Hristos să cerem. toate credinței și părtășirea Sfântului Dumnezeu, unii pe alții și toată viața noastră pe Hristos Dumnezeu s-o dă și pe noi stăpâne cu îndrăznire fără de o sândă să puteți ma te chema pe tine Dumnezeu cel cerez, Tatăl și-a zice... Tatăl nostru, care ești din ceruri, se în numele Tău, Fie Împărăția Ta, Facă-se voi Ta, Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, de ne nouă astăzi, Și ne nouă de nouă noastre, Precum și noi le dăm noștri. Cine îi vede noi inspire, cine îi ce este împărăția și puterea și slava, a tatălui și a fiului și a sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecii vor. Pace tuturor! Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făgătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Muzica de Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Și mărturisesc că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din ei sunt eu. Crede de asemenea că acesta este însuși prea tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește mă și mi greșele cele de voi și cele fără de voi, cele cu lucru, cu cuvântul, cu știință și cu neștiință și mă îmbrăncește fără de o sândă, să mă împărtășesc cu prea tare taine spre iertarea spre viață de veci. Amen. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește? Că nu voi spune, vrăjmașor, tăi taină ta, să ne voi da ca Iuda și cată Haru, mărturisindu-mă stricțiem. mă Doamne, într un împărăția ta. Nu spre judecată sau spre sânde să-mi fie mie împărtășirea cu preacurată de tale taine, Doamne, ci spre sufletului și a trupului. Amin. Preacuratele, precisele, nemuritoarele, și de viață făcătoarele, în fricoșe lui Hristos stă cu vreun să mulțumim Domnului. Minuiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești Sfințirea noastră și ești slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecelor după ce stai și Binecuvintează pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce ne dăjduim pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Prin etatea Stale tale, păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumuseția casei tale. Tu pe aceștia îi despătești cu Dumnezeu ta putere și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim pentru tine. Pacei lumii tale, dăruiește bisericilor tale, preoților tăi și la tot poporul tău. Că toată darea cea bună și tot darul de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie peste voi cu al său har și coase de oameni totdeauna, acum și purulea și în vecii vecilor, Slavăție Hristoase Dumnezeule, de deja noastră slavăție. Dumnezeu nostru pentru rugăciunea împreacuratei manții sale cu puterea cinstită și de viață făgătoarei cruci rugăciunile slăviților și tuturor lăudaților apostoli ale celui ale Sfinților împărați Constantin cel Elena și ale Sfântului Cuviosului părintului nostru Dimitrie cel Nou din Basarab, ucrotitor acestei Sfinte Catedrale ale Cilintre Sfinți Părintelui nostru Ioan Bura de Aur Arhiepiscopul Constantinople, că lui liturgie am sfârșit, ale Sfântului, era Nectare, de la, la Egina, ale cărui maște se află în această Sfântă Catedrală, ale Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocluditorul României, ale Sfântului era Andrei Șaguna, Metropolitul Transilvaniei și ale Sfântului Frumenție. Episcopul Etiopiei, a căror pomeniu se vrși drept ale Sfinților Drepturilor Dumnezeu, și părinților Akimšana, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni umito. Pentru Dumnezeu, Sfinților Părinților noștri, Doamne Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Iluiește-ne pe noi! Bisericioși, colțorul Dumnezeu, am săvârșit această slujbă dumnezeiască ca semn de mulțumire adus lui Dumnezeu și de cinstire adusă Sfântului Apostol Andrei, cel din Tăi Chemat la Apostolie, Ucruitorul României. În rugăm pe Sfântul Apostol Andrei să ocrotească țara noastră, poporul român și să ne dărească bucuria de a vesti Evanghelia iubirii lui Hristos pentru întreaga lume și să ne păzească, să ne ocrotească și să ne ajute să transmitem generații tinere și generațiilor viitoare credința apostolică. Încă o dată, tuturor celor care poartă numele de Andrei, Andreea și derivate, îi dorim sănătate multă, bucurii duhovnicești și cu mult ajutor în viață. Acum, așa cum deja s-a format o tradiție aici, când deveniți să salutați icoana, puteți să salutați și maștele Sfântului Apostol Andrei. Avem o părticică din maștele Sfântului Apostol Andrei și o scoatem în fiecare an la ziua de pomenire a lui, în 30 noiembrie. Deci, salutăm icoana Sfântului Apostol Andrei, icoana Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, și Sfintele Maștele Sfântului Apostol Andrei. Tuturor celor care sunteți aici, când primiți afară primiți și o iconiță cu chipul Sfântului Apostol Andrei ca semn de binecuvântare din partea noastră și ca semn de prețuire pentru prezența dumneavoastră la această Sfântă și Dumnezească Liturghie din ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei. Oprătitorul României. Invitații sunt rugați neargă alături în sala Europa Cristiană, unde vom veni și noi peste câteva minute ca să împlinim și partea a doua programului, care înseamnă prezentarea lucrărilor care s-au săvârșit până acum la Catedrala Mântuitii Neamului și lansarea cărții Domnului Ministru Nicolae Noica, Catedrala Mântuirii Neamului, începutul împlinirilor. Deci, avem încă o parte de sărbătoare prin muncă intelectuală și artistică, după cea liturgică de aici. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim bucuria zidirii duhovnicești, a credinței în suflet și, bucuria zidirii de biserici și mai ales a catedralei simbol al neamului românesc catedrala mântuirii neamului pe care noi am început-o și pe care dorim să o continuăm cu multă bucurie Mulțumim tuturor celor prezenți la Sfântitului Cifrean Soborului și văd aici și pe părinții protopop care a fost chemați nu întâmplător și pentru că au participat și au lucrat pentru colecta națională în favoarea construirii Catedralei Mântuirii Neamului. Toți invitații de astăzi sunt invitați doar pentru că, într-un fel sau altul, au contribuit direct la această mare și sfântă lucrare a construirii Catedralei Mântuirii Neamului până în faza actuală cu marea speranță că vor continua și mai mult în viitorul apropiat până la ziua de eternosire acestei catedrale peste 4-5 ani ca să ne încadrăm în ceea ce s-a promis catedrala până la roșu-gri pictura urmând după aceea o altă sfințire deci cei care contribuie acum până la eternosire aceia sunt considerați Titus. Deja au început poporul din București, mai întâi, cu domnii primari care sunt mai generoși și, desigur, din când în când a ajutat și guvernul, dar ajută mult și colecta națională din toate parhile din țară și au început și unii români din să să ne ajute. Când vor vedea că această construcție a ieșit din pământ, atunci sunt mai convinși că lucrarea avansează. Că dacă le arăți doar o groapă zicând aici sunt banii voștri, nu prea sunt convinși. Deci când văd că ea crește și deasupra pământului, atunci dovada este mai mare. Noi sperăm că până la sfârșitului ianuarie să avem acolo și un loc unde putem face o slujbă atunci când e caldă, nu chiar în ianuarie, dar poate în marte. Deci, facem și slujbă de preamărire al Dumnezeu în aer liber când e turnată placa de la cota 0. Cota 0 înseamnă 4 sau 5 metri deasupra Pământului. Deci să ne ajute Bunul Dumnezeu ca viitoarea Liturgie pentru cinstirea Sfântului Apostol Andrei să o facem pe ceea ce s-a zidit până acum la Catedrala Mănăstirii Neamului. Să trăiți într-un mult de binecuvântați ani. Am transmis în direct de la Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii săvârșită astăzi în ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, de prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu presențitul părinte Ciprian Câmpinanul Episcop Vicar Patriarhal, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Pune punct aici transmisiunea indirect de la Catedrala Patriarhală. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul acestei transmisiuni în direct și vă invităm să rămâneți în continuare alături de program. Ramele Radio Trinitas.